Тисячі думок зринули в голові крейслера від цих абатових слів. Він переконався, що абат знає не тільки про життя й усі події в князівському домі в Зігарцгофі, а й про те, що сталося під час його крейслерового перебування там. Він зрозумів, що князівні з її воробливою вразливістю, його близька присутність. Загрожувала небезпекою, про яку він навіть гадки не мав. А хто інший, як не Бенсон, міг здогадатися про цю небезпеку, а тому й захотіти, щоб він зовсім зник зі сцени? Мабуть, Бенсон була зв'язана з Абатом, який розповів їй про його крейслерове перебування в монастирі, і таким чином вона була рушійною силою всіх заходів велебного отця? Він виразно згадав усі ті хвилини, коли справді складалося враження, ніби князівна охоплена пристрастю, яка визрівала в її серці. Але від думки, що то могла бути пристрасть до нього, Крейслорові чомусь стало моторошно. Йому здавалося, що якась чужа... Духовна сила хоче силоміць удертися в його душу і відібрати в нього свободу думки. Князівна Гедвіга раптом з'явилася перед ним і втупила в нього свій дивний погляд. І тієї миті електричний удар пройшов по всіх його нервах, як тоді, коли він вперше торкнувся князівниної руки. Проте цього разу він уже не відчув таємничого страху. Електричне тепло приємно розлилося по тілі, і він тихо мовив, наче в сні. Маленька, пустотлива рая торпедо, ти знову глумишся з мене, хоч і знаєш, що тобі не можна безкарно ранити мене, бо я з любові до тебе став ченцем бенедиктинцем. Абат глянув на нього пронизливим поглядом, наче хотів прозирнути в найглибші закутки його я, тоді врочисто спитав, «З ким ти розмовляєш, сину мій Йоганнесе?» Але Крейслер уже отямився від своїх мрій. Йому спало на думку, що абат, оскільки йому відомо все, що робилося в Зігарзгофі, має знати й про дальші наслідки тієї катастрофи, через яку йому, Крейслерові, довелося тікати звідти. Отже, непогано було б вивідати в нього про це якнайбільше. «Я, велебний отче», – відповів він по-блазенському, усміхаючись, «розмовляв, як ви й самі чули, з однією пустотливою рая-торпедо, що непрохана втрутилась у нашу розважену бесіду і хотіла мене спантеличити ще дужче, ніж уже спантеличили ви. Але з усього цього я, на превеликий свій жаль, мушу зробити висновок, що дехто вважає мене таким самим несусвітенним дурним, як покійний придворний портретист Леон Гардус Етлінгер, що хотів не тільки Намалювати високу особу, яка, звичайно, не могла з ним мати нічого спільного, але й любити її, та ще й так вульгарно, як Ганс свою грету. О боже, та хіба мені колись бракувало шанобливості, як я брав найчудовіші акорди, акомпонуючи нікчемним потугам на спів? Хіба я коли зважувався заводити мову про непристойні та нісенітні матерії, про захват і страждання, про любов і ненависть, як вельможна мала привереда вправлялася в різних незвичайних душевних почуваннях і морочила чесних людей магнетичними видивами? Чи я коли вчинив такий гріх? Скажіть. А все ж таки перебив його абат. А все ж таки ти, Йоганнесе, одного разу говорив про любов митця?